Kiroletalako tartea, eh, lehiotxo ere irekitzen dugu hemen, ba, antxete gerratian tokikoan, tokikoan, eta, beno, ba. Kiroletik zailoan, Xabi Martínez Antoñana, kaixo egunon. Kaixo egunon, koldo. Eta, jampi garokaren, egunon. Kaixo egunon. Ongi etorria, aurten ere. Beno, ba, kirolen inguruan, eh? gara, protagonistak, xetasunak valorazioak eh, bilatzeko, baina, lenik eta bine eta labur bat ere Xabi, ba, azte buruak zerremandu, eh, modu laburrean. Bueno, va ba, gara, izan zaneren daia enaikarraun elkarteko Jessica Berraen daiarrak brontesko domiña eskuratutu du Ganako mundu txapelketan, Mendik Sorionak ta orrez gain, Real Uniónek lortutako berdinketaz hitze e, hingo dugu eta baita larun batean bidasoak Morrazoren kantxan galdutako norgeiakoka ere. Jarraian guti honen analisia. Giroletik. Astelenero, bidasoa skualdeko kirola den txokoa antzetan erratian. Bueno, ralurionek atzo jolastu zuen handuban mirandesen aurka, eta bina bukatu zen partidoa. Bieta utxasi eta gero, nor gehiago inguruan gehiago sakontzeko, emendakagu Jean-Pierre aro karene, egunon? Egunon? Konta iguzu, nola juntzen partidoa? Xira batean erregin oso onda hasi Baina ondo ondo benetan, eh? eta hori aipatzekoa aipatzekoa eta txalosikoa ere, Zerba, oso ondo kokatua jokalariak erdigunean nahi zuzen ere mm? aiikatu berdu gori mirandez, oso talde berezia da eh? bere estruturaan zazpi mila euro ditu fitatekodoudi. Irunda amabuz mila ere. Ez berdin tasuna dago hor. Eh? E, afera horrez da ondo orekatua. Eta alata guztiz ere, ba bere eskarbentuarekin, ateratu zen ondo e, Real Union taldea. E, aipatu dezagun sartu zuela gola e, eizmendik, e, zazpegarren minutuan, e, lehen baloia, Eh, Aipatu ipatu dezagun egaletik bere anailak eh, sortu zuela jokaldia, eh, atzelariak arazo bat izan zutela Miranda taldekoak, eta Izmendi azaldutzen bi jourtik eta bigarrenean lortu zuen lehen gola. Eh, Garaipe bidean zegoen Ren Union eta bigarren gola Orbegozok jaurtik eta ere eskubitik eta bigarrengola 0 eta bi oso ondoko katua errela unio baina mirandesa, abiadurarekin, eskarrementuarekin indartxu, eta m, lortuzun lehen gola aipatu dezagun, eta baino, aurretik e, aldagalitara joan ziren, joan Dominguezen e, jokalaria bigarren zatian, baina jokalara zutonieran kol, kolpatuzun baloiarekin e, mirandeseko taldea eta bere aurrelariak e, oso lana txukuna bete zute, eta mirakulioz, enren undun, aldageltera joan zano, hori ere aipatu dezagun, baino, lasaitezunean hartu zuten bigarren zatia eta sofritzen, sofritu egin zuten, bueno, sofritzen ere jakin bera, eta hori erritmo hori mantentzea ere bai, eta hori lortu zuen, eh? Penalti bat, E, penalti bat e, azaldu zen hor eta nire ustez asira jokoz jokos kampo zegoela. Penaltia nire nire ustez, bai, zantzela, eh? irazustak egin zuen penalti hori, baina horretikan jokos kampo zen e, giranteseko jokalaria, eta sartu zuten berdinkita, bi eta bi, eta gero, e, entzun ditugu, e, izak balorazio bat egiteko, baina e, kontutan hartu biar da errealunioek irabazi egin zuela joan den e, e, astean San zereri, multzo honetako talde indartsuenetako bat San eh, zen oso ondo, eta mirandan beste puntu bat eh, lortu zuela. Egia esan mirandesek eh, abagune gehiago izan zituela, egia esan ere erdigunean eh, baloia mugitu zuela, eh, obeto, baino redalunek jakin zuela sofritzen, eta puntu bat eh, eskuratu zuela, andu eta fulltzea ikonplikatu bat ezaten da. Beste aldetik, aipatu dezagun, astezkenean jokatu dudela E, Copa Federazione zaten dutena finala zamudioren aurka, estadion galen zazpiter ditan, eta e, gero igandean, bostetan, argatxaltuko bostetan, harina zen aurka, eh, jokatu dutela kudutela eh, Juan Domingezen mutelak. Eh, atzu berriz ere txabeguren, jule txabeguren sartu zen taldean, eskeman hor lau bat, eh, lau bat, eskeman horrek horbegozolen eh, lana eh, aipatu dezagun bizkarrez jokatzen du, eta horre bere lana oso txuku metatzen du eh, erdikoak Esmendi Anaiaka en su eta kapelet deskubitikan sartzen direnean eta abiadura izateko eta hori ere gertatu zen atzo asirabatean hori eta bos minun minutu arte eta sistema hori oso zantzen, zeberio, erdilari bezala eta maloia karrapatzen eta hartzen, eta banatzen jokoak bere lana txukun txukun bete zuen eta atzo atzelariak bai esan hola bai lana txukuna egaletik estrada eta garrido, garrido eskarpetuko jokalaria eta ofizioko jokalaria eta atzo esan dezaku berdegunea ba, urasko zuela eta zen bate bate erraza menperatzeko baloia eta alderrotatik garridogo e, eskerbentuarekin, taldeak hori ba, honak zuen eta eskertu egin zuen azkenean e, Real Union dago amaikagarren E, sailkapenean, amarpunturekin eta pentsa dezagun urrengu idan, iganderako beitia ere izango dela romalean taldean, etxabe gure beitia, izbendian aiak, eta horbe talde honen, irazurzarekin batera, talde honen bizkarre zurra dala eta beitia ip iparratza talde honen iparro ratzadela. E, maitza oso nahatzen duan, eta igandean ikusiko dugu, e, arenasen nabroka zertatzen den, bitartean astezkenean, zazpiteretan Real Unión Zamudio e, Kopa Federatzionko finalean. Ala da, eh, beno, hasteutan bertan, eh? jokatuko du Real Union, Jean Pierre, Xavi, ba, esan bezala, e, beste emaitzetara, eh? ba, pasa aitzin edo zein kasuetan valorazioak ba, ere bilatuko bitugu. Eta Juan Domínguez ba Real Unioneko entrenatzaileak berak, ba hori xebera, eh, aste azkeneko partida hori, eh? aipatzeaz gain, ba Andubar lotako puntua ona dela, eh? aipatu digu. Bai, bai, bai, askenean eh partioso sailasan eta bueno, ondo hasi ginen partidoa eh throatira gasten baina bueno honegien eh, hori ba, partio hori izango sala eta eh Mirandasek ba duan asko asko jolasten du eta bueno ni uste definitiboki de ba talde lana osuna insune eta bueno, oso pose hau da Zelayaren baldintzak komplikatuak ez da, ere eh? Bai, bai, azkenean begaren zatean gehien bat, Kriston ba, Lokatza zegoen, zaila zegoen jolazteko, zaila zegoen korrika egiteko, eta bueno, partio e, polita ikusi izan e, alde hortatik, eta, bueno, betiko e, futbola izan zan, eta, bueno, azkenean, ba, ba bueno, e, kanpoko e, e, ondo, ondo ikusi zuten partioa, baina, bueno, barruan, saia ba, zegoen, eta, bueno, oso, oso, oso gorra izan zan. Eta, azkenean Eta, azkenean finala eta ba, moidan ahorka, lehenengo partidu da hemen itxian, ba, bueno, ilusio horrekin gaude eta azkenean finala bat da eta bueno, e, saiatuko ondo prestatzea eta irabastea Eta jampiaga ipatzen zenuen ba, irazusta ere, badela, dela ba, baitiarekin batera herraluneneko ipar horratza, ba, goiz ontako eh, entrenamenduan bertan atzoko partidari buruzko baloraziba, egiten zigun irazustak bai, lehenengo minututan ba, oso ondo ginean, zogio eta os minutu nik oso oso onak izan ziala. eta gero zelaia pixka-pizutxu jarri zen, berailek gure kontra bolkatuz zian, eta bueno, ba, berailein zelaian zeuden, e, berain jendeak asko bultzatzeude bai, eta, eta, bueno, ba, al, algen unbezela aguantatu genunez, eta, bueno, gero, azken, Artiruko asko minututan edo zer gauza ba gertatzia zeikan bai gure alde, bai baien alde, ez? Beraiek aukeragile izan baz dituena ere. Da bueno, ditugu ere asteburuak, ba bueno, futbolean eman dituen beste emaitza batzuk. Zemakumezkoen euskalik ari dago kionez, Mariñok bi eta iru galduzuen aurrera vitoriaren aurka, eta azken postuan jarraitze dute punturik eskuratu gabe. Bueno, Mariñeko neskei emendik animoak behalten dizkio gugorantza joateko. Animo eta lana, eh? Noski, lana. Lana beharru dute jarraitu, baina gugor eta indartzu. Eta Regional Maian ba, berri txarrak ere, izan ere Hondarribiak 3 eta bat galdu zuen 11ak baten aurka eta Real Unionen bigarren taldeak bat eta 2 galdu zuen Tolosan. Zalcapen nagusian Real Union B ama, ama bigarren postuan kokatuta dago eta Hondarribia ordea e, azken postuan. Ba e, noski, e, Mariño ere Bezala ba, hemendik animo bidaltzen dizkeu Hondarribiko Mutijei. Eskubaloira egiten duu salto eta bueno, eh, ba, bidazoak larun Bidasoa batean jokatutako partidoaren errepasoa egin barko dugu. Ba, Bidasoa Galiziara bidaiatu zuen frigoríficos Morrazoren Aurka Leiazcera. Eta zer zen? Zer gertatu zen, emengut, estatistika e, Javier Díazena. Zein da Javier Díaz? Ba, frigorifikos del morrazo kanga sekoa tezaña. Eta bidasoa taldea oso ondo hasi bat, eta hiru rudiserik bigola jarraian sartu zituen, eta Iñaki Cabero irundarrak ere beleena, mm, bueno, tarti hortan, lasaita esunean, ezian, seita utxeko defentsan, eta lana ondo Zer gertatu zen, Javier Díaz, berrogeita iru urte, koldo? Berrogeita iru urte, entzunlea berrogeita iru urtekoa bali madera, pentsatzen alte, venga, jarretu jarra dukirolarekin ere. Bueno, berrogeita ja, iru urte. Asoba ligan. Asoba ligan. Eh? Mm. Bueno, e, asitzen, e, bere geldi, geldi, geldiktarekin bos jarraian, eta aurratu zen morrazo taldea berala bera berdindu zuen, eta seita iruko abantelea erortu zuen. E, e, atxenen aldian amabi eta sortzi, ipar galdu egin zuen bidaxoa, salina esekin arazoa, azkue, ez zuten azkue zuen bere jardur aldi obere naizan, eta aipatu ezagun Javier diaz, egunetik berrogeita amarreko estatistika zuela. Aipatu, aipatu da? Da zuen. Eta, izan ziren, une batean, irurogeita bikoa ere, ikaragarria izan zen. Hortik, Jakobo kuetararen garaian adanda zegoenean, eta Jakobo kaipatu zian partidu da Sibaino nena esan ziren berotzea balimada jabirdiaz kontu ez da nere laguna eta bertan <gurten> berotu zen eta garrantzizua esan alde horretatik Bigarren zatian, zer bertatu zen? Bida E, berriz bere perratza berelekuan jarri zuen, aurretik jarri zen, ama bita mairu, baina berriz ere, dakik, galiziko sorginak edo edakit zer, Muratovitsen bidez eta zerkiraren bidez hartu zuten abaintaila berriz eta azkenean hogeita emiretzi irabazi zuten. Nola, da nola kontutan hartzen alda, hogei gol hartuta galtzea, Kirol mundua horrela da, erasoan oso gaizki eta Jonazkoek eta Iker Serrano aipatzen zuten hori, ez e, aukera izango dugun beraiekin Orangere, iratea, eta beren iritziak entzutea. Horrela da Jonazkoek aipatzen ziguna eta jarraian Iker Serrano ere. Bai, gaur egia esan. Eh, Defentzan igarren zatik nogete biligea, baina ezte eh, gure maia eman da erasuan ba, guztuiz desastre eguilea. Eh, horren kontra ezin deues errein, gure jokua beste da tegin izan bage da gure benetako jokua erakutsi, segura azki akzio dudoso eza ez ginen iritsiko, azkenen lortu dut, lortu dut beaien beha jokun zu hartu, eta ba, den, den aldre esatera zegoen. Bueno, azken hiru eh, urte hauetan, berriña pasaurin zaigu, ez? O sea, azkenen, ona esatoz, beti ilusiokin, beti eh, zo zer ateratzeko gogokin, baina, bueno, azkenen beti partido zaia dia, ez? Osa, gogoratzen naiz oantxe bertan, ahidez, eh, goita zaztigarre minututik ez da jolastu, osa, azkenen, eh, defentsa egon gara hiru minutu, eta ez izan dugu ezer pozitibo atera, ez? Ala eta guztitzere, osa, ataken, uste egu ez gehala gure maia neon, eta, bueno, eh, jarraitu garran, gado, ez? Erasuan, zailtasunak. Ah, zailtasunak. erasoan Eta iker, serran horen Matias Iritzia zen. Zairkapenean bidasoa orain dugu zaz, laugarren zazpipunturekin, lehen postuan nola ez, Bartzorona amabipunturekin, begarren logroño, gurutzaginagalderen taldea, bederatzi punturekin hueska, bederatzi punturekin irugarren postuan, laugarren bidasoa, da horren larun batean, artzaldeko lautan, teukroren, aurka. Kusiko dugu ea talde Galiziarren honen aurka sorte obeagoa duten, Jakobo. Bearko dute, eh? dute. Bueno, eta ba, eskubaloian ere beste maitza batzuk izan ditugu eskualdean. Ala nola, ilkapo ondarribeak, hogeita zei, hogeita sortzi galdu zuela siglo hogei, plater prestatu gaken aurka. Gizonezkoen euskadiko senior ligari dago kionez. Eta jarraian beste kirolen errepasoarekin ekingo diogu e, Saskibaloari dagokionez, espres ondarribia ikas basketik hirurogeita zortzi berrogeita hamaz aspiraabazi zuen Gernikak esbi eta erroibide jolastutakoppi orgehiagoketan larun batean San Prudentzioen aurka hirurogeita sei eta hirurogeita beharzi galdu zuten hirupuntureengatik eta igandean Urdanetaren aurrean Bizkaian 6 puntorengatik irabazi zuten hirurogeita hiru eta hirurogeita meretzi. Er rugbian, estadioak irabazi zuen Saleri 17 eta 10ei, Norguella bizi batean eta hirugarren postuan kokatuta daude 17 punturekin. Arraunean atarian landako, esan dugun bezala, hendaika arraun elkarteko Jessica Berrak Brontesco domina Ekarri Dusku Eskualdera Kanadako Mundu txapelketatik. Berri ezinobea Eskualdeko kirolarentzat eta nola ez arraunarentzat ere. Azkenik maiten isean, gizonezkoen Superdivisioan, lekaeneak berdink eta eskuratu zuen bisit ponteberaren aurka, eta irugarren postuan daude kokatuta. Emakumezkoen horrezko superligariga daukionez, lekaeneak girbau bik taldea garaitu zuen, eta zazpi postura igo dira. <totipatik> bueno, ba, hau izan da dena, le, bueno, kiroletik sasoi berri honetako lehen programaren inguruan, Eskerrik asko irratiaren atzean egon egonzarete nguztioi zuri ere, nola ez e, Jean-Pierre, baita koldori ere, eta nola ez urte hauetan ba, kiroletik saioan... Yeah, yeah. Ahotxa izandako dako oia, unai, jure, oi Bebaixua, unai, unai, unai oi hartu nire. Baixua, eh? unai oi hartu nire ba eskuminak, Unai oi hartu nire ba eskuminak, eh? Antxe tiratean, eta, beno ba, eguerdetan kirola gehiago, ostiraletan ere goberatuko dugu prebiek bate eh? Eginen dugula, ostiralero, gazte begira. Aipatu dezagun bere ala, enterratzen duela errealunionek, orantxe bertan, eh, amarra bila arden gutxitan, eh, itzordua dute jarri estadiunga uh -huh. lehen, bidasoak ere gaur erratxaldet, biar prentzaurrekoa jakabokoetaren, eta bidaia arituko dela bida kopara, kanporak, eta sortzi terditan izango da, zidarrearen aurka. Lehen eurria hartu dutena zidarreleko taldekoak. Ez dute piztari ikutzi, bidasoa taldeari, enterratzeko astetzen goizia. Oso, oso txukun. Ongi da esker mila biehi, eta gau sortzi, gehiago. Kiroletik. Astelenero, pida askualdeko askualde ko kirola den txokoa antzetegratien. Profesionalitza, hortaz bizitza eta horretarako bizitza. Ni baingose fisikokiek osos ondo nago, eh psikologikoki ere buru atopea dauka. Astelenetan kirola ere goizeango goizetik. Xavier Martínez da d'Antoñana eta Xianpiegaro Karen erekin. Goizeko behatziak ogei gutxietatik, behatzi etara. Ta gure eguneroko azkenean futbola sartzen da bai, baina lana ere, inkasketak ere, eta dirua futbolak ematen ez baldin badu, ba, beste luku batenetik atera bar bardagu. Burua fresko badin badago ikostut eh, jarritzuko aukerek esango ditu dara. Nun, ez dakit, azkenean eh, gauzak egun batetik beste aldatzen dira.